Fala Melide, a radio do IES de Melide. Fala Melide, a radio do IES instituto Ten a honra de presentar, baixo responsabilidade de Lorena Garea e Laura Dan, unha entrevista realizada con motivo da 15 edición do Festival Presume de Galego. Nesta entrevista temos connosco a Alba, Marta, Aida, Lúa e Alberto, de Cuarta Xusta, que cumpren tres anos hoxe, xa que eles empezaron na segunda edición deste festival. E tamén temos a Aldara e Carlota, de Ámbalas, que empezaron hai un ano. Veña, comecemos polas presentacións. Hola, eu son Marta, e son a violinista de Cuarta Xusta. Eh, hola, eu son Aldara, e son a, a outra metade de Ámbalas. Pois eu chamo Melúa e son a batería de Cuarta Xusta. E eu son Aida, a cantante de Cuarta Xusta. Queremos saber como naceu o grupo e de onde sacaste esa inspiración para o nome. Empezamos por Canqueirades. Eh, pois realmente o grupo naceu xusto fai tres anos, o día de hoxe. Eh, realmente chamaron a Aida para cantar un par de temas, ela decidiu pois, facer banda e dai naceu Cuarta Xusta e o nome... Pois, É un intervalo musical, como éramos catro en aquel momento, ahora somos cinco, pero... Eh, pues así, <ríe> sin máis de un día para outro. Bueno, pois pues Ámbalas naceu, esa non sei se exactamente fallo xa un ano, pero sí que naceu no, na cuarta edición do Eu Presumo. Eh, o nome, verdade, é un pouco máis, máis triste que... Bueno, non é triste, porque sí que empregamos o, as redes sociais para buscar así algo que que non sonase ben, porque estábamos nos chamando, levábamos nos chamando Carlota e Aldara durante demasiado tempo e entón, pois, nada, ao final si sí que nos recomendaron pois, ese nome, ámblas, gustou, non se escollímolo Vale, e agora, como empezastes no mundo da música, todos en xeral, xa cando empezaste des, recibiste moitas críticas negativas No, a verdade é que es, eh, tivemos moito apoio xa desde o principio e, eh, bueno a xente gustoulle e eh... Deronnos bastante ánimos, así que... No. Sí, familias, amigos, o sea, xeral, boa acollida, eu penso. Sí, eu sempre, por sorte, eh, todo o mundo sempre te dá ánimos e demais, eh, calquera crítica que poida xortir sempre constructiva e nunca é para mal, entonces, pois, sempre se agradece. E, co estilo de música que hai implantado como xendía na sociedade na mocidade galega, como vos recibiu a vos a xente da nosa idade de 15, 14, 16 anos? O sea, tuvestes máis acollida por eles ou por xente como máis da vosa idade? Pois, realmente, eu creo que é un pouco difícil de responder isto, porque eh, tuvemos acollida de xente de todas as edades, pero tamén supoño que haberá xente a que non yo guste, como todo, non? Se si lle gustas a todo mundo, tes un problema, eso está claro, pero... Eh, realmente penso que Entramos en bastante franja de, de, de idade A hora de, sí, pero de sí acolida pero si que é verdade que os máis pequenos son máis difíciles eh? Bueno, si, sí, eso sempre Tambén si ves un raparigo pequeniño Que está diante tú E tú estás tocando está, bueno, É o primero en vivirlo e o que máis o vive O sea, é maravilloso e, pero bueno, sí, porque... e o estilo da banda foi sempre igual Ou foste evolucionando? Fomos evolucionando O principio era moito máis acústico Tocábamos con caixón, con guitarras acústicas, era así, e un día decidimos facelo máis sen baixo, con, con flauta e tal, e un día dixemos, bueno, isto é que facelo máis máis heavy, e pasamos á batería e a enchufar todo. E ámbalos? <risa> bueno, non sei boito que contar, porque a verdade eh, ainda non, non temos a trayectoria que ten cuarta xusta nin, nin de broma. Ainda temos unha canción composta por por nós, pero despois o resto que facemos son versións e demais. Ainda non tivemos tampouco eh, ni moitos concertos, ni, ni moito tempo para preparalos, pero pero bueno, sí que estivemos pensando en, en moitas cousas, en que facer, pero bueno, estáse aí... Está aí o xérmolo eh, a ver que, que nos espera o futuro. E saberías decir, ainda que lo va des pouco tempo, no caso de Cuarta Xuste Máis, cal é o mellor recordo que té desde esta traxectoria? Ai, non sei. A ver, eu... Eh, non sei, para Carlota, para min... É... Eh, Dende logo cando cando empezamos, cando me avisou Carlota, díxome, "Eh, Aldara, tal, non que te, mm, temos que preparar algo para para eu presumo a min personalmente fíxome moitísima ilusión e eh, sempre guardarei como un recordo pois pues, moi moi bonito, non? E no voso caso, pois pues realmente temos moitos recordos moi bons, pero quizá tamén cando nos puxemos en serio, decir, pois pues vamos a facer algo de verdade, sabes? Algo que que se xa serio, con compromiso e eh, que lle poida chegar á xente de verdad eu penso que sei máis bonito, pero non o sabería dicir tampouco algo que engadir? Eh, si, sí, o sea o que dice Marta basicamente pues eu empecé na, no grupo posterior e cando empezou a ser tangible o proxecto que empezamos a salir eh, había un CD para gravar e me dixeron que podía gravar o CD era buah, eh, alegría máxima e o día de presentación por suposto foi apoteóxico e iso, cando empezábamos a salir a tope y, y todo verán realmente Sempre vos de de cantastes por facer rock en galego ou antes pensaste en facer algún outro tipo de estilo musical? no eu creo que sempre tivemos bastante claro eh, Realmente eh, era o que queríamos facer desde un principio eh, e así tiramos para adiante realmente tampoco nos encadraría en rock sabe non temos un estilo concreto rock, ska facemos así un un pouco de mezcla, de efeitos e escoitades, o CD vese claramente a evolución dunhas cancións a outras, eh, pero sempre tivemos moi claro que íbamos cantar en galego. E no caso de ámbalas, can esa canción que tedes, por que estilo musical se decanta? <risas> Ti que dis Carlota, eu non sei. Saleu así moi, moi, moi espontánea, a verdade, sí, sí, podes vir, podes achegarte ao micro, que estás a un metro e medio, escaso, non che leva nada Buf, Estilo musical, eh, eu penso que non hai un estilo para nada, nada é un estilo concreto É dicir, ámbala, se teño que definir un estilo, diría que somos o acústico de todos os grupos que hai agora mesmo un galego Somos o acústico de Cenzar, somos o acústico de cuarta xusta, somos o acústico de Poetarra, somos o acústico de todos os grupos que hai ahora mismo. Estilo, non temos. Somos, temos tanto estilo que non temos un estilo. E <risa> as letras dos ca das cancións, facedelas todos xuntos ou por separado, xuntades ideas, como é? Creo que Ay, o jefe, realmente eh, as letras das cancións e a maior parte da composición, bueno, por non decir o 99,9%, é eh, cousa de, de Alberto, do noso guitarrista, que tamén se podería chegar. Gracias, Alberto. <risa> Gracias, guapo. Eu <risa> repatímido. ropa tímido um, Caldos vosos temas considerades que chegou máis á xente que gustou máis? Sen duda queremos nos libres. Mm. O tema de apertura. Foi, sí, porque é o primeiro te tema que fixemos así tamén con máis tono de loita feminista e tal. Eh, a xente identificou bastante con nós ao ser un grupo de rapazas. Eh, bueno, sí, se sí, que é o tema isona, a verdad. E <risa> bueno, no caso de pues ánguas... A, a nosa composición que temos, eh, chamase lembrar, eh, sí que xur digo a parte de un de un poema que tiña escrito Carlota, que o mesmo título, lembrar, e bueno, si sí que o adaptamos un pouco a, a canción, e non sei, creo que Carbota nos pode falar del moito mellor. Sí. Eh, pois pues, a ver, realmente, o tema que temos propio é lembrar, pero se si temos que decir un tema que tivo mellor acollida, eu case diría Lady, Lady Mediz, <risa> certo, certo. Pola po coña que lle fixo a xente de Melide, que tiberan un Lady Madrid para eles, máis que nada. E se tubrades que elegir unha sala ou un lugar de non tocar, cal elegiríades? O gatos. Sí, <risa> decir o, mesmo. o gato sempre. Creo que está bastante claro por aquí. <risa> un, anime, un anime, un anime. Aquí non pode pues, facer nada. Eh. Mm, desplazaste vos moito ou desplazasteis des algún concerto fora da Galiza? De Galiza, non. Non, no. de Galiza non. De, de momento, no. por agora non. <risa> no. E... Y... ¿Cantas horas a semana solle desensallar todos? Dices traballo individual ou colectivo? Dixo sí, todos, sí. ah, ¿todos bueno, sí, bueno, eh? Todos xuntos, sí, todas xuntas. Pois a próxima. <risa> a ver, es que a, ver a verdad a que o de ensallar... mal. <risa> a ver, eh, os temas que temos xa estemos bastante mallados. Entón, a ver, os novos... O sea, os novos non, claro, xa temos que quedar, ensayar ben... Eh, cantas máis horas mellor pero tamén sí que é verdad que como cada un está nun sitio eh, temos que estudiar e tal fai xenos difícil eh, cando podemos E no vosso caso? Eu creo que no noso caso ainda é peor eh, No noso caso cando temos un concerto ensayamos dúas veces antes porque vemos que sale tan ben que para que ensayar máis? Se si agora mesmo, túberades que deixar o grupo, que vos gustaría facer? Chorar. Estaría moi triste. Por pues Realmente, suponho que... Montaríamos outro. Sí. A ver, eu Ojalá. que sí, montaríamos outra cousa para facer, porque, queiras que non, ahora mesmo non nos imaginamos, eu creo que ningun de nos nos imaginamos a, a vida sin o grupo, entonces eu creo que nos aburriríamos. Sin nada que hacer. Sí, buscaríamos otra cosa. Otra cosa para hacer, sí, calquera. Sí. Montaríamos otro grupo, meteríamos en alguna agrupación, faríamos algo. Quietos seguro. no vimos estar, eso. eso fijo. Pero, ¿qué significa para vos la música? O sea, ¿cómo divides? Es que, pregunta jodida, realmente. Ámbalas, tocó vos. Ámbalas. Oye, a ver, a música... Ambalas, a ver, a pues a no, música... Sé, creo que vais a sonar muy atípico, pero como a miña vida, ¿sabes? por qué donde... Imagínome que a vos pasará vos un pouco mesmo, que dende, dende pequenas ou viviches ou, ou sentiches, sempre escoitaches un montón de música, empezaches a tocar instrumentos e de demais, a cantar, a coa a compoñer, entón, pois, forma parte da tua vida e algo que non poderías estar sin, sin el. E os vosos músicos, o sea, vos tomastes clases para aprender a tocar os instrumentos ou fuestes aprendendo por conta pola vosa conta? Mm, depende, sí que eh, pol, en Cuarta Xusta Temos todos unha base eh, De conservatorio, clásica Pero sí que é verdad que Tampouco tocamos os instrumentos que estudiamos Temos esa, básica, esa, esa base De coñecementos musicais Pero, por exemplo, o guitarrista non é guitarrista A guitarrista non é guitarrista A baixista non é baixista A cantante non é cantante eh, Tivestes que sacrificar moitas cousas Polo grupo Sobre todo o tempo Pero Bueno, eu Creo que todas O facemos gustosamente Porque realmente é un Eso Ensayar cinco horas O sea, estás un día entero Realmente perdes un día entero E xa Bueno Pero non sei Mola Si sí, No o sea, que Non te mostro a Para ter que sacrificar nada De feito foi máis un favor pa, Para mi foi un favor Foi un plan boa, No, por teño... favor Non no foi un favor para nada Porque fago Encantada Pero Vamos E a... Eh, de favores, nada, nah, nah, para nada E que significa para vos estar tocando nun escenario Que persoas estén gritando, bailando, facendo povos aí abaixo, o sea, que sentides nese momento? Es o mellor, o sea Moito orgullo Locura, é <ríe> eh, unha pasada Ver claro. que a peña conecta co que estás tocando E que está disfrutando é eh, unha pasada É eh, o que te move para facelo Sabedes coxe vou estar así, non, aí abaixo. <risa> Perfecto. Pois, pues, a iso vimos. Con que artistas vos gustaría fazer unha colaboración? Con cuarta xusta. <risa> Con ámbala, sí. E <risa> aparte parte... Eh, realmente, <risa> no, no sou o primeiro CD, xa tivemos, bueno, moitísimas colaboracións, realmente. Pero grupos novos cos que nos gustaría colaborar... Eh, de sacato, por exemplo ou, ou EZR ou algún grupo así máis que, que nos mole, pero realmente os grupos que quizá foron máis referentes para nosa hora de facer o grupo e de, supoño que para Alberto tamén de compoñere todo o tema, penso que xa están no noso no primeiro traballo E a a vos moitas persoas solamente interesadas É que tampouco teño moito, o xa, non hai cartos non hai nada que nin fama nin Si sí que está que moita peña ven en plan rollo super. Wa, ¡Wow, cuarta sí que. E mola mo tamén. Pero no, o sea, non é famoso seu para nada, o sea, o contrario. No, hai que, que realmente lo... non temos nin cartos nin fama, Entonces, sí, o sea... interesados poucos porque. Eh, no no so caso menos <risa> <risa> <risa> Ma, Bueno, hai quen Melide li <risa> aínda nos <risa> coñece un pouco. <porque> <risa> <risa> aquí sinto, pero teño te que meter a ti, creo. En las canción eh, en que te o sea como que reflejaar esos vosos ideáis en elass o no que si intent de siempre en las vosas cancións refl os ideáis vosos os que vos pensades siempre y non por ejemplo siempre fanades como o pensades nunca poñedes matices todo claro sí claro sí sí Sin sí, puso siempre <laughs> É dicir, tentamos, bueno, polo menos eu que penso cando compoño é no que me preocupa da sociedade, os problemas todos que, que nos abarcan e que faría eu se me ponen aí a mandar. E un tema específico que vos preocupe? Home, está claro que o feminismo é un tema seguramente o que máis nos identifica agora mesmo, como loito. E adónde tedes pensado chegar co grupo? Onde vos gustaría chegar? Onde nos deixen? A tope, <risa> arriba E <risa> vos? Eh, bueno, creo que nesse caso non hai nunca que poñarse límites ¿no? A donde te leve a vida É eh, na máis É eh, a seguir aí no Para que te vas poñar límites neso? <risa> <risa> neso ni nin ni nada E <risa> agora tirando para a cuarta xusta Publicaste tes redes que tiñedes algunha sorpresinha para hoxe <risa> Podedes aviantar algo? Ostras. Ostras. bueno Cantante La pianta, si no A ver, que nos siga en Instagram Algo tenemos por ahí colgado ya Claro, a ver. Igual algún tema nuevo Por ahí Igual tenemos un baile improvisado Bueno, improvisado no <risa> Eh, bueno, vos eh, creasteis vos fai catro anos? Tres. tres, tres. Non presume, como vivides para vos volver os vosos inicios? Pois, pues, a ver, eu penso que sinceramente para nós é un orgullo volver e eh, ver que cada ano a xente sigue aí apoiándonos eh, cada vez máis. É unha pasada, a mi pasou-me super rápido. Bueno, non levo tres anos, pero é unha pasada. Mola moita topes. <risa> pois un pouco mesmo, non? Porque xa pasou un ano dende que nos xuntamos. Eh, e bueno, sigo coas mesmas ganas que, que ao principio. Falamelide, a radio doías de Melide.